Velkommen til Hjørneskuffen. Hjørneskuffen. Programmet i dag handler om kulturradikalisme og kulturkamp. Og jeg har inviteret to gæster ind til at diskutere det emne med mig. Mikkel Bækby og Christoffer Grønbæk. I begge to øh, film- og medievidskabsstuderende ved Københavns Universitet. Og velkommen til jer. Tak fordi I vil være med. Tak. Tak. Øh, Grund til at jeg har inviteret jer, det er fordi vi har alle tre læst en bog, der hedder Kampen om Sandhederne. Som øh, er skrevet af Rune Lykkeberg. Han er chefredaktør på Dagbladet Information, og øhm, det er en bog, vi alle tre er rigtig glade for. Øhm, hvad, hvad gør den øh, så fed for jer? Jamen, der, der, der er mange ting. Øhm, jeg, tror, øhm, jeg, jeg tror, noget af det, der virkelig har gjort indtryk på mig, det er, øhm, det, er det her med, hvordan han øh, formår at, øh, at beskrive øhm, den subjektive oplevelse af, Øh, hvordan folk opfatter andre grupper i samfundet. Øh, det virker til at øh, også være en af hvad skal man sige, øh, hovedformålet, eller hovedformålet med, med, med bogen øh, og give en forståelse for, hvordan den kulturelle overklasse tænker om den økonomiske overklasse, middelklasse, arbejdsklasse og, og, og, og de andre veje rundt også. Øh, og på den måde synes jeg også, det er en meget øh, empatisk bog, øh, som virkelig... Øh, Giver, giver en forståelse for, øh, hvordan, hvordan folk tænker om hinanden i samfundet, og, og på den måde også på en eller anden måde øh, er med til at gøre, at, at, øh, at det bliver nemmere at få en dialog, øh, en, offentlig, en, offentlig, en offentlig samtale øh, på baggrund af det her. Og så, øh, og så noget he helt øh, mere konkret også, det er det her med, hvordan øh, smag, øh, som, som er en, en stor del af bogen, øh, den gode smag, den dårlige smag, hvordan det sætter afgørende forskel mellem mennesker. Og det, det, var, det var en, en måde at, at se forskel på, som, som, som jeg ikke var bevidst om i, i det omfang, inden, inden jeg læste bogen i hvert fald. Det, det er nogle af, af, af de rigtig gode ting med bogen. Det var en øjenåbner. Meget. Mm. Ja, inden i forhold til temaerne. Altså det, det var alle de temaer, Christian snakker om der. Men øh, altså, jeg synes også, formatet, altså selve, selve den måde, den er skrevet på, altså det, som, som litterært værk, altså hvorfor den er god der, det er det måden han... Det analytiske blik, hvordan han formidler alle de pointe, der er krigs snakker om. Ja, det er en debatbog, skal det understreges. Ja, ja, ja. og han er, han er bare helt god til at øh, altså, eksemplificere gennem øh, populærkultur. Øh, både altså, den danske altså, litteraturkanon, øh, altså alt fra... Jeg synes jeg mener, han nævner sådan noget, Hans Kirk og Sønderbyhederne, øh, Rifbjerg selvfølgelig, mange, mange af de folk han også taler om, analyserer også deres værker, og film også, for den sags skyld. Nogle af Per Flys' film, Og Ja, det er forskellige ting. Jeg synes virkelig, han kommer, kommer godt om øh, kring øh, litteraturen, samtidig med, at han er rigtig god til at sammenholde det med som sociologiske teorier, altså både Bourdieu og Senet og mener også Foucault bliver nævnt på et tidspunkt. Altså er mange af de her sådan, rimelig tunge sager, som han faktisk får formidlet på en helt vildt øh, let fordøjelig måde for at bruge lidt en kliché. Klart. Det er, det er en meget øh, omfattende bog, må man sige øhm, Vi kommer tilbage til den øh, lidt senere i, I programmet Men vi starter lige øh, Vi starter fra starten Altså det, øh, det bliver brugt på mange forskellige måder kan man sige. Og det jeg synes er mest lånt Lige for tiden, det er at det næsten kun bliver brugt som skældsord Det er typisk noget, som øh, højrefløjen Bruger om, øh, om, om dele af venstrefløjen øhm, Og det sjove er også, at der er ikke rigtig så mange Der bekender sig til kulturartiklisme Der er aldrig nogen, der stiller sig op og siger, jo det er jeg men der er masser, der hævder, at der er en øh, kulturradikal øh, og i hvert fald har været det. Øhm, politikken lavede i 2009 en undersøgelse, hvor de spurgte dem på højrefløjen, øh, hvem er det, I snakker om, når I snakker om de kulturradikale. Og så blev der udpeget en del personer. Øh, Rifbjerg selvfølgelig, og øh, der var en chefredaktør på politikken, og Carsten Jensen og Geo Mets. Øhm, og faktisk også øh, Uffe Ellemann. Ja. Fra, fra Venstre, ikke? Ja, det var, det var, det var sjovt. Og så blev, de, øh, så blev de så spurgt, de her personer, der blev udpeget, hvad, hvad er det noget, I, øh, er det noget, I øh, vedkender jer? Øh, og der var, ja, med undtagelse af Claus Rigsberg, der var de nej, det er, det er, det er ikke også Så der er sådan et sjovt paradoks mellem en, en, en, en gruppe mennesker, der hævder, at det er, det er meget... Øh, Dominerende det her, og så er der nogle mennesker, der siger, at det kender det jeg ikke noget til. Det foregår ikke. Det er faktisk meget sjovt, at du lige siger det. Det kommer bare lige til at tænke på ind på Jens Rodes Facebook-profil under hans beskrivelse altså af ham selv. Der, der står der, at han tilkender sig kulturradikalisme og europæisk federalisme. Og det, den, den vending, der er beskrivelse af en politiker, altså sådan, hans egen beskrivelse der, det, det har jeg ikke hørt særlig mange. Nej, Sine. det, det, det snakker vi også om, den anden af med. Der, der er nogle få eksempler på, at, øh, at der er nogen, der tager, øh, tager ordet på sig, øh, da Sofie Carsten Nielsen mener, at det er. Jeg øh, sagde det også i en artikel, den er, ikke, øh, den er nogle måneder gammel tror jeg, men øh, som i svar til Søren Espersen, hvor hun brugte formuleringen, vi de kulturradikale. Øhm, og det er så selvfølgelig også, altså det kommer vi tilbage til det her med, hvordan øh, der er en meget stærk historisk kobling mellem kultur og det, ligesom radikale venstre. Mm. Øh, men det er rigtigt, som du, som du påpeger, man skal, man skal virkelig, øh, man skal lede længe efter det, og det er påfaldende, hvor, hvor mange der tager afstand fra, fra, øh, fra at blive kaldt, øh, lige op det, ikke? Ja, <coughs> det er selvfølgelig også det, fordi det bliver brugt som skældsord. Det har nogle det lidt klart. andre konnotationer i den, i den forbindelse. Men hvis vi så starter langt tilbage, fordi det er jo også en, øh, en kultur... Øh, strømning og en idehistorisk øh, strømning i det, i det 20. århundrede. Øh, der er mange, der tilskriver Geobrandes øh, til at være sådan en form for stamfader til, til bevægelsen. Og han var jo en litterat, litterat i, øh, i 1800-tallet, øh, og det er ham, der står bag det, øh, det moderne gennembrud, som var en bevægelse inden for litteratur, hvor man lagde afstand til romantikken, og hvor at litteraturen nu skulle være realistisk og naturalistisk, og som han sagde, sætte problemer under debat. Øhm, og man sætter det typisk tidsmæssigt til 1871, hvor han havde en øh, forelæsningsrække, som blev kaldt hovedstrømninger i det 19. og 100. litteratur, øhm, som også var meget sådan, med udkig ud på det europæiske. Øhm, og han var jo en meget sådan, kontroversiel skikkelse skik skik skik i sin tid, fordi han ligesom sagde nogle ting, som på, på, på det tidspunkt var, var meget... Øh, oprivende, specielt i forhold til sådan, øh, seksuel moral, som på det tidspunkt var meget sådan viktoriansk, ikke sexfærdighedskøb og den slags, øh, og meget kritisk over for kirken og kongemagten og sådan noget. så han fik virkelig øh, øh, provokeret nogle øh, nogle personer dengang. Ja, der er jo også øh, radikalismen, øh, <coughs> hvis man så skal for, forklare, øh, hvad, hvad, selve, hvad selve begrebet også indebærer, det det her med at, at at det er radikale tanker på det tidspunkt, og det er også øh, radikalt i den forstand, at alt skal, skal bringes til, til debat. Øh, kunst, værdier, tro, seksualitet øh, øh, og, og den slags. Øh, og så er det også... Det vil også altså, jeg synes, der er tit der bliver brugt den her formulering. Øh, altså, det, det, det er den fri tanke. Det er tanken, mm. der, skal, der på en eller anden måde skal, skal sættes fri fra, øh, fra, det, øh, ja, fra det fængsel, som, øh, som, som nogle af de her gamle... Øh, ja, den gamle moralisme og, øh, og den, gamle, eller den, den tro, der hersker og så videre, øh, sætter for, for mennesket. Mm. Og det er jo også, ja, for grunden til, vi nævner også den her periode, også, fordi mange af de ting, som man forbinder med kulturaritalisme senere hen, bliver grundlagt i, i øh, omkring det her tidspunkt, politikken, bliver grundlagt i 1884 af Georg Brandes' bror, Edvard Brandes og Viggo Hørup, øh, det radikale venstre i 1905. Øh, så der er ligesom mange af de ting, som... Der har også noget med, kvindebevægelse eller sådan noget i, i 1871, ikke? Øh, og altså John Stuart Mills øh, skrift om, øh, om kvinderettigheder også fra, fra slutningen af, af 1800-tallet. Der, der mm. sker en hel del inden for sådan, rettighedsbevidsthed i det hele taget. Ja, helt klart. Øhm. Og så... Øh, springer vi lidt. Øh, vi springer helt op til 20'erne og 30'erne, for det er faktisk øh, typisk den periode, man sådan først nævner, øh, når, man, når man siger kulturartikelisme, så er det 30'erne, og det er øh, Paul Henningsen, som er en central person. Øhm, og øh, han øh, står først og fremmest bag pH-lampen, som de fleste nok kender, som hænger i mange øh, danske hjem. Først ja, først og fremmest. Det er i hvert fald det, <laughs> første, det første, jeg tænker på. Ja, ja, det er der øhm, mange, der gør. Ja. Ja, det var også først min far sagde da jeg spurgte ja, ja. I, i sin tid. Ja, er og også han, over det hele? Ja, det er han det virkelig meget dyr. Øh, der ligger nogle fede YouTube-videoer, hvor han virkelig forklarer med sådan en matematisk præcision, hvordan lyset bliver helt perfekt, når de her skærme <laughs> lige præcis. Ja, er også flot som her? De det ja, er meget flot og meget ikonisk. Cool. Derudover så står han, øh, står han bag teksten til øh, Man binder os på mund og hånd, som er også blevet dansk kulturarv. Den står i højskole-sangbogen, og øh, den blev sunget, der der havde været et øh, attentat, kan man sige, i 2015 på Krultønden på Østerbro. Pernille Rosendal øh, sanken øh, til mindehøjtideligheden samme aften. Æm, den blev egentlig oprindeligt skrevet som en modstandssang mod nazismen, Æ, og man begyndte faktisk optagelsen til den review, den blev skrevet til dagen før øh, besættelsen den 9. april. Æ, men så har man så, altså Poul Henningsen, der skrev den om, øh, for ligesom at undgå censuren. Øhm, så det er sådan ligesom en kamufleret øh, modstands øh, sang, kan man sige. Vi kan lige høre et øh, en lille udklip af den her. Gå efter blanke ting, velværet lille grødet barn, bender mm. en dommen ring, gør man som helt besværet. Hvor man stod tit og delte et vinduesparadis. Hælde, hælde, det er mit, og livet går på samme. Mustands modstandssang mod, mod nazismen, øhm, som så kommer som flere som sådan et, øh, en kritik af, af ægteskabet og en, en besynkelse af en fri erotik og fri seksualitet, som også er en del af kulturartikalismen. Man kan sige, at samlet set øh, så er Paul Henningsens øh, den er, ligesom, den er lidt i forlængelse af Brandes, sådan ser også øh, tradition og religion, øhm, og så en ny ting, kulturindustri og de moderne massemediers øh, manipulation, som trusler mod det legende og det fornuftige og det sunde individ. Øhm, og man kan sige, der er jo mange emner inden for kultur Der, ligesom der er både øh, børneopdragelse og, og skole og seksualitet og religion og, øh, og en masse af de der. man kan sige, det der er fælles for deres, øh, deres position i forhold til de det er ideen om det frie individ, som ikke er underlagt autoriteter øh, og og hvis, hvis man ligesom kan sætte øh, mennesket frit af, af det, så øh, får man gode og harmoniske og lykkelige mennesker. Ja, det, det, det er meget sjovt, at det, det jo nok et eller andet sted er essensen af den tankegang, der kulturretkede, ligesom i den periode. Men alligevel er det tit den der øh, aversion mod massekultur, der bliver fremhævet. Og det, som der tit, det kommer vi til senere, men i hvert fald bliver postuleret fra den yderste højrefløj i, i det danske politiske spektrum, at man har et had til, til folket og til almindeligheden øh, i kulturradikalismen. Øh, når ideen egentlig er den personlige frihed, som i virkeligheden er et meget liberalt projekt, helt grundlæggende. Øh, og det er meget sjovt at bemærke også i den forbindelse, at meget af den her, øh, det her problem over for massekultur, øh, jo egentlig også minder meget om sådan noget, som Frankfurterskolen havde gang i på samme tid. Så der er egentlig også mange af de der øh, hvad skal man sige, anti øh, mange øh, teorier, der bliver etableret på det tidspunkt der, i, i den forstand, at det er et opgør med konformitet og måske et ryk tættere på noget nyt, som så i Frankfurterskolens øh, perspektiv var noget mere, øh, hvad skal man sige, marxistisk i, sin, i sit udgangspunkt. Og allerede der ses en forbindelse til marxismen, som senere bliver lidt et problem for kulturradikalismen. Ja, og, og ja, hele, hele sådan, øh, forbindelsen til marxisme og forbindelsen til socialdemokratiet og forbindelsen til nazismen er, er virkelig er virkelig også en indviklet affære altså i, i 30'erne, øh, hvordan de ligesom forholder sig til hinanden. Øhm, men det er, altså det, er, det er et sjovt paradoks. Man vil gerne sætte folk fri, men det de så gør, når de er blevet fri, det er det, det, det så heller ikke. Ja, det er, det, det er jo spørgsmål. det er jo helt store spørgsmål. Mm. Fri til hvad? Ja, ja. og så også, øh, synes jeg også, vi skal nævne det her med, øh, altså det, det, er, det er egentlig blevet forklaret, men det er den der idé om, om det, som som er, er senere intellektuelt intellektuelle, den optimistiske antropologi, der ligger i, i 30'erne, ideen om, at, at mennesket kan forbedres, og mennesket, mennesket er godt i sin essens, men mennesket kan også forbedres, øh, sådan, øh, historisk. Øh, og i det ligger der jo også, at, at mennesket på en eller anden måde skal forbedres. Øh, og det er, også, altså, det er jo den der... Øh, som vi også kommer til at snakke en del om, men, men den der aversion mod, mod, mod, små, mod småborgeren, som, som i høj grad kendetegner kulturradikalismen. Mm. Og på det her tidspunkt, både i både 30'erne og egentlig også lidt, lidt efter 2. verdenskrig, som jeg har forstået det, der er det en frygt for, at småborgeren kan blive forført af, af sådan noget som nazismen. Øh, det her med den ukritiske medløber. Og så på samme tid koblet med en frygt for øh, os. Det, så, det så senere, øh, længere tid efter krigen, det er netop, øh, at småborgeren bliver et offer for, for kapitalismen. Mm. Øhm, som, ja, som også blev, ja, er blevet uddybt fint lige før. Ja. Jamen, det, altså, det kommer vi også tilbage til, men småborgeren er et virkelig, er et virkelig spændende begreb, fordi altså, i marxistisk teori er det jo den klasse, der er mellem arbejderklassen og, øh, og borgerskabet. Og den udgør et øh, fantastisk problem for marxismen, fordi hvis du har en gruppe mennesker, som hverken er, er i den ene eller den anden klasse, så, så falder de i to, to klassesystemer. Politisk også, bevidstløshed, ikke? Altså, Præcis. Altså, altså, ja. og, og hvis den gruppe vokser, og så bliver til det, vi i dag kalder middelklassen, som lige pludselig bliver tilfredse med deres, med deres liv, så glemmer de jo ligesom arbejdskampen. Og det er ligesom... Ja, det er det, Ja, der, det er det, det, man gør. Noget, jeg også lige synes, der hurtigt skal nævnes, det er, at, øh, og det har vi også været lidt inde på, det er det her med, at kulturradikalismen, øh, både med, altså særligt med Brandes, som jo var, netop var ekstrem radikal på hans tidspunkt, og også øh, stadigvæk under PH, er en øh, er en øh, antiautoritær bevægelse og en opposition, øh, hvor man så kan se en bevægelse til, at under øh, IPH's øh, tid, der hvor han for alvor øh, sætter sig igennem, der bliver de en større del af den offentlige samtale, altså der, der bliver plads til det, den position, de har, at der plads til i den offentlige samtale, som der ikke rigtig var under brande, som mm. du sagde, han var nødt til at gå i eksil. Mm. Uh, så det bliver en mere legitim bevægelse uh, på det her tidspunkt, uh, og så senere institutionaliserede, som vi kommer tilbage til. Ikke? Ja, helt klart. Det er en god pointe, at det er, det er netop, fordi nogle gange, når man snakker om 30'erne, så kan man godt få det indtryk at kultur det, ligesom, det, var, ligesom det, det, var, det var sådan, man var. Altså, det var, det var, sådan, det var. Det var det, samfundet bare præger yes. i. Det var jo meget mere en, en, en modstandskultur, øh, eller modkultur mod det, det er de, så ville kalde det konservative. Mm. Men det er måske også en fjende, der er rimelig nem at identificere. Altså de totalitaristiske styre, der i, i nazistisk format, ikke? som, som besatte os på det tidspunkt. Det er rimelig nemt at stå, stå sammen om at være modstander af det. Men hvis totalitarismen i sådan en, en kapitalistisk forstand, som, som du sagde før, kan så til så er det måske lidt sværere og måske lidt mere splittende. Og det er måske også derfor, at sådan som Rifbjerg, som vi også vender tilbage til, formentlig er lidt sværere ved at vinde fodfest, i hvert fald sådan senere hen i sin karriere. Eller i hvert fald mødt mere kritik sådan øh, i, i løbet af, af ja, også kamper om sandhederne og, og det, det, der bliver beskrevet, øh, om det, det systemskiftede krav øh, taler om. Øh, ja, jeg tænker bare, at vi, øh, vi springer til... Øh til sådan den næste øh, periode, hvor man, hvor man snakker om kultur, kultur som er øh, efterkrigstiden, øh, 40'erne, 50'erne og 60'erne. Øh. <tryk> og der er det øh, der er det netop, som du siger Claus Rifbjerg, der er og Leif Kanduer og designfar der er, der ligesom er de øh, nej, det er senere om Einfarn, der ligesom er de øh, centrale personer. Øh. og lige for at introducere Klaus Rifbjerg, så øh, vil jeg lige spille et, øh, et klip, hvor han, øh, hvor han er ude med Riven. Fordi tendensen i det øjeblik, trygheden er opfyldt, krav om tryghed er opfyldt, bliver et endnu større krav om tryghed, om at være i fred, om at blive underholdt, at blive siddende på sin flade røv, og blive dummere og dummere dag for dag. Fordi der er mange, der gerne vil, også kommersielle interesser. Det er ikke socialdemokratiet, der skal hænges ud alene for det. Men at man tillader, at kommersialismen og den materialistiske bøvsethed får lov til at dominere så meget som den gør med talkshow værter som skriveballoner hele P3's underlige kælende indføling op i bukserne på en med alt deres raballer og sniksnak snak det må man engang med dem have lov til at slå af både sige det vil vi sgu ikke have det er for meget af det gode vi er dumme nok i forvejen der er ingen grund til at blive dummere Ja, det er jo en øh, fremragende rant, han har her, og øhm, det er også noget af det, der har gjort ham ja, til genstand for så meget kritik gennem tiden. Det er jo, at han virkelig sætter, sætter ting på spidsen. Ja, han er en provokatør uden sidestykke ja, i den danske inden... kulturhistorie. Provokation har jo også, altså, når du lige nævner det, er også har tit været et mål i sig selv for, for og det er og altså, jeg tror også, at jeg er, er glad for at sætte sæt ting på spidsen, netop for lige at, at pille lidt ved... Øh, ved småbørnene eller hvad han vil kalde den øh, i, i, i det her tilfælde. Ja, han siger også lidt tidligere i, i det samme interview, jeg mener det er fra 99 eller sådan noget den stil, at, at uden lidt, øh, lidt øh, anarkistisk øh, ufors, uforsenhed, øh, så, så, så, så bliver det ikke rigtigt til noget, så, så det er ligesom den her den ikke den, den, den slanke lige linje, det det er lidt den han gerne vil gøre op med ikke, altså konformiteten som tit øh, vil sige, er rodfæstet i traditioner, og, og det her med at, at tilbageholde individet, som du også nævnte indledningsvis, Jacob. Men at, at det, det handler om at træde lidt ved siden af, og det er i orden at træde ved siden af, også øh, altså, igen provokationen. Det berømte billede, han sidder der på universitetet og ryger en joint på, på trappen. Mm -hmm. Altså det er, jo, det er jo hele det her med bare at gøre noget, som er imod øh, etablissementet igen. Ikke? Ja, helt klart. Og hvis jeg siger, den der kulturkritik, han, han lægger ud her, det er jo også en, vi kender i dag, altså ideen om sådan en massekultur, altså amerikanske mm. filmer og, øh, øh, og, og p og altså ting, som rigtig mange mennesker nyder, og så er der nogle folk, der synes, det er, det er ganske ufærdeligt. Det, det er jo noget, vi kender helt op til i dag. Ja, Riffbjerg må have haft det helt vildt øh, i, i, i de sidste år, han levede, altså i forhold til, hvor meget reality-tv, der er blevet lavet i den periode. <laughs> ja, ja jeg, sige. jeg ved ikke, hvis, hvis vi lige skal, altså, vi kan jo godt gå lidt i dybden med Rifbjerg, synes jeg, fordi han er sådan en, øh, han, er, han er en fantastisk sjov øh, figur i alt det her, øh, også altså det er jo ikke, også med det, I siger her, det er jo utrolig nemt at pege på afgangsen, som ligger både i måden, han taler på. Altså, det er jo et sprog, der er, altså, jeg tror, det er jo opstyltet, og så er det også på mig, jeg tror, det er være for mange af jer selv, det er svært at forstå ind imellem. Men samtidig også barnagtigt. Altså, bøvsidhed og... Ja, men det forstår mig, det er det sprog, altså, det er sådan en måde at akademisere det sprog, det vulgær, som han forbinder med P3 og sådan ting, ikke? Ja, Øhm, og så er han jo, altså på den måde har han også været en gave for, for højrefløjen, eller kritikerne af kulturradikalisme, fordi du kan samle du kan samle hele kritikken mod Rifbjerg, øh, netop fordi at, at han, alt det de anklager kulturradikalismen for, det inkarnerer han, og det tager han på sig, øh, og på den måde gør han det, han, altså om han tit har gjort øh, kulturradikalisme, det en den bjørnetjeneste øh, på en eller anden måde, ved, ved netop at, ved at sige de ting, han gør, øh, der er, hvad er der, 2.000 kloge mennesker i, i, i Danmark? Eller sådan ja, er det berømte Deadline ja. anden sektion, for ikke for så mange ja. år siden. Alle de fordomme, der er om de dem, dem kan man se og udpege hos, hos Rifbjerg. Øh. Og, det, og igen provokationen, altså jeg tror det er med, med fuld overlæg langt hen ad vejen også, ikke? Mm. Det, er det, er også nogle, det er også nogle ting, der, der leder sådan nogle, som krav til at sige det der med, at alle der tilslutter sig modernismen er, er afsløret som fuldstændig uden indhold. Altså det er, det er jo sådan noget der, fordi det, det går også lidt i tomgangen med Rifbjerg nogle gange, ikke? Altså, han, de, de ting han får sagt i det klip der, det er jo ikke fordi der ikke er, der er en legitim kritik i det, men, men, det, men det er også en, sådan en helt grundlæggende underkendelse af, af, af alt, hvad der hedder populærkultur, kan det i hvert fald læses som, ikke? Og det, det bliver da et problem for mange, fordi det er virkelig mange mennesker, man træder over til mm. der. Og, og det, det er svært at, at, at, at efterleve et eller andet ideal, hvor du ikke må, må nyde øh, ting, der er bare lidt overfladiske, eller ikke nødvendigvis lige udfordrer dig øh, ind til benet og du ved, øh, rykker i, i din moralske selvopfattelse øh, og sådan og mm. ting, ikke? Jeg er glad for, at du nævner, at han, øh, han træder folk over tæerne for en anden, der gør det. Øh, og så er det sådan ligesom, en helt anden øh, ende af skalaen. Det er jo Søren Krav, som også er blevet nævnt, øh, som har været en af kulturartiklismens øh, største kritikere gennem tiden. Øhm, og han er jo tidværgspræst, og tidværv, det er, det er ligesom den. Der øh, er altså ligesom tre store grene af kristendommen i Danmark, altså og indermissionen og tidværg. Og øh, tidværg, de beskriver sig selv på. Der deres hjemmeside. Tidværv er en gammeldags luthersk kristendom i en tid, der er alt for moderne til at respektere det elementært menneskelige, at være et enkelt menneske mellem fødsel og død øh, og i ansvar og skyld. Og det kan man sige, det er, det er en meget god måde at opsummere den, den, den komplet øh, modsatte måde at se menneskets liv på i kulturartiklismen. Altså hvor, hvor hos kulturartiklismen er menneskets liv skal være frigjort, øh, så, så er det hos tidværv, at mennesket skal være leve i forpligtelse og i, i skyld, ikke? Øhm, Og der er jo også, øh, ja, krav Kraups øh, store modstand mod øh, kulturartiklismen. Og det hænger selvfølgelig også sammen, sammen med andre ting der Det hænger også sammen med, med flygtningepolitik og, og, og, og forskellige andre ting, men alligevel hele deres grundlæggende <coughs> indstilling er radikalt øh, modsatrettet. Det var også spændende også, altså ansvar bliver også nævnt der, altså som mm. sådan en, en grundpille i den der tidligere opfattelse. Og det er også det, kulturradikalisme, men måske ikke som sådan, men i hvert fald det, der sådan fulgte efter, altså 68-oprøret, ungdomsoprøret, det er det, den ansvarsfralæggelse, øh, som i hvert fald tit fremhæves som, som øh, problemet, øh, i hvert fald hvis man øh, læser kritikere af, af ungdomsoprøret, den har været problematisk og været, været simpelthen været, jeg, hvad skal man sige, øh, altså grundlæggende en... en øh, ja, et problem for... Mm. Øh, for øh, for den bevægelse der, fordi at ansvaret jo alligevel, på et eller andet tidspunkt er der jo konsekvenser, det kan man lige ikke rigtig løbe fra. Mm. Det er jo også derfor sådan en forfatter, som, nu er det jo også Løkkebær, der er lidt udgangspunkt, ikke men sådan en forfatter som Ole Bæk, Michel Ole Bæk, som Lykkebær fremhæver meget, hans, både i, i underkastelse og elementarpartikler, i underkastelse, der, der tager han lidt den der, eller øh, der er en karakter i underkastelse, der taler lidt ud for den der krav-tilgang, altså humanismen med sin øh, hovmod, og, og det her med, at, at sætte mennesket i centrum det er. Øh, ja, igen problematisk, men det er så ud fra sådan et religiøst perspektiv. Ikke? Øhm, man kunne også lægge et andet perspektiv der, der hedder altså klima, natur osv., hvis man endelig vil øh, kritisere humanismen. Men der er i hvert fald den her religiøse øh, tilgang til ansvarsfremlæggelsen som ja, er, er også dybt provokerende for, for mm -hmm. religiøse folk som, som, som, som krav. Øhm, og i elementarpartikler øh, er der også øh, en lignende pointe med, Uh, altså frigørelsen, ikke? Altså frigørelsen er problematisk, og jeg tror også Løkkeberg anmeldte den i sin tid, hvor han også fremmede det her med, at Ole Bæk mener, at det er uh, i hvert fald ikke nødvendigvis en god idé at, at, at, at, at frigøre et menneske, der har 99% af sit DNA fælles med en abe. Okay. Ja. Den, er, den, er, den er sgu hæftig. En anden, der er god til at sætte tingene på spidsen. Yeah. Jeg begge fr <laughs> ja, ja. Fransk det skal du måske lige uh, nævnes også. Ja. Det kan vi godt nævnes. Ja. <laughs> øhm, hvis vi lige kommer tilbage til, til kulturatiklismen, så er det jo, det er jo også øhm, omdiskuteret, hvornår den sådan ligesom døde. Øhm, fordi der er, jo, der, er jo, ja, der er jo som sagt mange, der hævder, at den har været dominerende helt op til ja, valget i 2001, og sådan set øh, stadigvæk. Og der er også nogen, der mener at den, den døde... Øh, PH's. Paul Hellingsen stod i 67. Men øh, uanset hvornår man ligesom øh, mener den døde, så kan man i hvert fald sige, at mange af de ting, den stod for, er jo blevet øh, ting, som vi identificerer os rigtig meget med i, i dag. Øh, jeg synes, det mest, det mest sådan, enkle eksempel er det vi, det, vi virkelig ikke kan acceptere øh, fra nogen øh, i, i dagens Danmark. Det er jo, hvis man går ind for, at man vil slå sine børn. Ikke? Øh, det er ikke vildt mange år siden, den, den, den lov blev indført, men alligevel, det er, sådan, det er bare øh, ultimativt øh, usympatisk. Øh, og moralt forkert. Øhm, ligestilling mellem kønnene også, ikke? Jo, altså, og ligestilling mellem kønnene. Det, selvom det Det er en debat, men, men, men netop måske den debat, vi har nu, er et, er et resultat af den, mm. hvad skal man sige, den den frigørelse, der er sket for, ja. for kvinderne, ikke? Jo, og sekularisering. Mm. Øh, en anden, altså, altså, der er bare mange af de her kulturradikale mærkesager, som med tiden, er blevet det, vi identificerer os allermest med. Så man kan jo godt sige, at måske den døde som bevægelse i, i 67, men at den ligesom lever videre i vores kultur. Øh, og pointer, en af Lykkebærs i bogen kam om sandheden er også, at den lever videre i vores institutioner, i velfærdsstaten. Og der nævner han øh, primært tre eksempler. Det er den, den blå betænkning øh, fra 1960, som er, øh, og, og folkeskolereformen øh, fra 1975, som... Øh, som ligesom sætter et nyt mål for, hvad folkeskolen skal med vores børn. Øhm, og altså, ændringen af skolen går helt tilbage til, til, til 20'erne, hvor man havde en idé om, at øh, Første Verdenskrig var et resultat af alt for aut autoritets tro mennesker. Så vi skulle ligesom gøre op med den her virkelig disciplinære, øh, den sorte skole, som vi kalder den. Ikke? Øhm, og i betænkningen i 1960 lyder det, at vi skal danne øh, harmoniske og lykkelige mennesker. Og i folkeskoleformen i 1975 øh, hedder det, at vi skal danne Øh, borgere til et demokratisk deltagelse. Ikke? Øhm, og det bliver netop også en stor del af, af, af efterkrigstidens øh, kulturradikalisme. Det her med, at folk skal engageres. Det er netop også problemet med småborgeren. Det er, at han sidder eller hun sidder og har det fint i parcelhuset med, øh, med materiel velstand. Men øh, et demokratisk samfund har brug for, at folk engagerer sig og ligesom, tager aktiv del. Mm. For at lige have knyttet med til det her med, hvornår, hvornår kulturradikalismen døde, hvis, hvis altså, den er død. Øhm jeg tror, at altså, ja, man kan måske godt, øh, i hvert fald hvis jeg lige tænker på det lige hurtigt, øh, at den udviklede sig måske ikke så meget efter øh, 67 og ungdomsoprøret øh, i 68, som på en eller anden måde øh, kabrede øh, den, den del, den, øh, hvad skal man sige, den drivkraft, den, det brændstof, øh, som, som kulturradikalismen øh, var drevet på. Det er jo ligesom, at det blev ført videre i ungdomsoprøret, men med nogle lidt andre øh, foretegn, og der var noget marxisme og noget, no, nogle andre ting, nogle lidt mere, også nogle måske mere ekstreme... Øh, altså den her kollektive bevidsthed i, i højere grad. Ikke så meget der var også meget med personlig frihed, men det var meget den her øh, venstreorienterede, altså den yderste ja. venstrefløje. Ikke? Og så også, altså, måske lige, bare lige for at adskille de to, det er, som en, en kommentar til det der, det er, at kulturartikalismen har, øh, har jeg tror det, Hans Hertel har omtalt som en borgerlig reformbevægelse. Øh, altså, det sker ligesom reformerne sker inden for, inden for det etablerede system i en eller anden omfang, ikke? Hvor, hvor, et, hvor et ungdomsoprød, måske i højere grad, som du siger, var, var øh, forankret i en eller anden form for marxisme, og dermed også havde nogle, sådan nogle stærke revolutionære øh, tanker. Bare lige, bare lige for at skille mm, de to klar, ad, ikke? Ja, ja. Men, det der, men det er måske der, den knækker, altså på en eller anden måde, fordi nu snakker vi jo om, at både Brandt og PH var, øh, altså stod på en eller anden måde uden for det autoritære, eller styrede, ikke? Øhm, Men så formår de alligevel at få, få altså institutionerne, som du nævnte før, Jacob. Øhm, og det gør de måske så på, på et punkt, hvor, hvor det ligesom bliver på en eller anden måde øh, frosset, eller det bliver, det, det bliver ligesom en, en virkelighed. Og så kommer ungdomsoprøret lidt oven på det. Og jeg tror, også, det er derfor, at sådan nogle... Øh, jeg er sikker på, du spille klip senere, men Pierre Dallrup, tidligere Rødstrømpe der, der taler om, at, at de kulturradikale har kudet meningsstandelsen i et halvt århundrede, og, og krav fremhæver 2001 som systemskiftet ikke? at det er der at man får slået sømmene i, i kisten på kulturradikalismen fordi at de netop fik sat sig på de institutioner i den periode der, altså de topper der omkring midten af 60'erne, slutningen af 60'erne, mm, ja. hvor behovet så dør og de slår over i noget andet, altså ungdomsoprøret bliver noget andet, ikke? Ja, ja. og rødstrømpebevægelsen er, er netop også noget andet, og det er også altså ja, det er ja. derfor man kan have det det sjove øh, altså det er ikke paradoxen er i hvert fald værd at tænke over at ting som man skulle tænke var, var rimelig ens i bevægelsen, altså rødstrømpebevægelsen og og, og, og der har du så en en stærk eh, proponent, Ulla Dallrup, nemlig, som var meget aktiv i rådstumbevægelsen, som bliver en af kulturartikelismens hårdeste kritikere efterfølgende. Øhm, fordi at ja, kritikken går på, at den ikke er folkelig, men, øh, men militær netop. Jeg vil spørge lige, som bare lige for os at overskueliggøre øh, lidt det, det, vi, det, vi snakker om her. Altså, den, den der bevægelse, der sker fra, øh, som vi var inde på tidligere, fra det anti til oppositionen, og så til at blive autoriteten med de her institutionaliseringer, som du, som du nævner, ikke. Øh, Altså, det er jo altid en virkelig interessant bevægelse, når det, der var i oppositionen, bliver autoriteten. Øh, og det, er altid, jeg tror, det, det virker som, det det altid er en virkelig svær bevægelse og en svær overgang at lave, øh, hvilket jo også er, øh, altså, er tydeligt i, i, i, i form af den massive kritik, øh, der har været undervejs og, mm. og, og stadigvæk er øh, mange år senere øh, i dag med, med yes. men Jeg tror For... at det er hele problemet, det der. Altså, når i det den blev institutionaliseret, så slog den over i en anden, øh, en anden metode på en anden måde. Altså, den skulle legitimere sig selv hele tiden. Altså, den her faktisk i virkeligheden systembevarende, som jo er fuldstændig mod ja. dens øh, grundlæggende ideologi, ikke? Altså, ja. det bliver en, en konservativ fremgangsmåde at argumentere på. Øh, altså, ved at simpelthen blive med at sige vi er nødt til at have statens kunst, vi er nødt mm. til at, at du ved, holde de her ting øh, i hævd at det bliver, det bliver et problem. Det bliver en forsvarsposition, som er, som er svær at komme videre fra, når, når ideen er det her angreb på, på systemet. I mm, ja. skal, vi, skal vi have nogle eksempler på de angreb, der har været på, på, på nogle af, af, af de her institutionelle ting? Altså eksempel det med Statens Kunstfond. Ja, netop. netop. I, øh, i, i, I 64 ikke? Jo, æm... præcis. Og, øh, og det blev netop øh, s, øh, startskud til det, vi nu kalder rentalismen, øh, som, øh, som ja, ja. var en protestbevægelse mod øh, mod oprettelsen af statens kunstfond i 64 som du siger, øhm, som øh, Peter Randal stod bag, som var lagerforvalter fra Kolding, yes, yes. slagt og noget af den stil. Ja. Um. Øhm, og det der ligesom var var det helt forrygte, øh, også i, i mange i mange han fik jo virkelig øh, han fik jo virkelig meget ved medvind der i starten. Det var at, at, at statens kunstfond øh, gav Claus Rifbjerg et øh, et treårigt arbejdslegat, tror jeg det hedder. Og det var ligesom det var ligesom for meget for, for, for mange mennesker. Altså en person, der ikke havde brug for øh, økonomisk støtte som sådan, han var, han var godt kørende på det tidspunkt. Og ja, som han... så oven godt kunne lide at ved at køre et dyre biler, Ja, præcis. Og, og synes, at det folk ellers læste i deres fritid, var for ringe, og de skulle læse. Øh, nogle ja, af nu. hans bøger. Ja, præcis. Øhm, ja, så altså det var også det med den abstrakte kunst, ikke? Det var mm. det, der var problemet. Altså, han havde også nogle eksempler med, med, med noget kunst, han, han, han ikke kunne forstå. Altså, den her tilgang med, det, det kunne jeg have lavet, eller? Ja, Peter ja, lige præcis. Mm. Altså det er ligesom det, der har der, der skabt grundlaget for mm. det, hele den her bevægelse, ikke? Jo, jo. Og altså, jeg vil sige, den kritik kan man jo også godt se i dag, når man for eksempel snakker om det DR. Helt sikkert. Den, den, den er den er, ikke, den er ikke død. Som også er en, en slagmark i den her debat. Det stemte. Og det er, Og er man... også bare for at nævne, at selvom man kan sige, at, at kulturartikallismen er i hvert fald... Øh, og er blevet institutionaliseret der i, øh, i 60'erne og frem, så er det jo ikke, fordi der ikke har været protestbevægelser. Altså, man kan også mm. se valget i 73, altså jordskradsvalget, som en, en klar protest. Både Fremskridspartiet og Centrumdemokraterne har jo virkelig været sådan direkte modstillinger til den her idé om staten som den store opdrager. Ja, ja, har og Harald Jacobsen der med, mm. med ja, senspitaler der. Ja, øhm, Men hvis vi springer lidt, øh, lidt videre til der, hvor man kan sige, at øh, opgøret kulminerede Øh, i hvert fald øh, politisk i 2001, øh, som er blevet døbt øh, systemskiftet af Søren krav, øh, hvor han refererer til øh, 1901. Ja, øh, præcis, ja. Og, øh, nemlig, øh, jeg spiller lige øh, en lille kavalkade af øh, meget kritiske røster mod det, de så har betragtet som en, øh, en dominans i lang tid. Befolkningen skal ikke finde sig i løftede pegefinger fra såkaldte eksperter der mener, at vide best. Jeg hører for sælden folk råbe op, når religiøse mørke mænd eller den kulturradikale elite mæsser, at nu tonen er tonen altså blevet for streng, eller nu skal vi tage hensyn til gitten eller datten, for ellers så krænker vi nogen tro. Jeg har fået nok. Hvordan synes vi egentlig selv, det går? Jo, hvis man spørger mig, så synes jeg faktisk, at det går rigtig, rigtig godt. Den borgerlige regering har nu haft magten i fire år, og i den periode har vi gennemført en kultur- og værdikamp, der fuldstændig har ændret den politiske debat herhjemme. Venstrefløjen og de kulturradikale har kudet meningsdannelsen i et halvt århundrede. Nu minder de mig om lugten af rødent blomstervand. Ja, og det var jo så Anders Fogh Rasmussen og Pia Kersgaard, og Brian Mikkelsen, og Ulla Dallerup, øh, vi hørte her. Øhm, og jeg spiller lige et citat mere af Søren Kraup, og hvordan han øh, betragter det, der skete i, ved valget i år 2001. Det, der jo skete i 2001, det var jo, at det almindelige danske folk om sider fik mulighed for at lade sin røst lyde. og derfor satte det det hele tid i Socialdemokratisk Radikale Regime på plads. Jamen, de havde, havde de ligget bundet i kældre og sådan noget indtil da? Jamen, og... altså, de har været forfulgt. De havde med hele mediemagtens styrke været forfulgt og fået at vide, de var racister og fremmedhadere og måtte rådigt ord. De 10.000 læser bør jo vandt sejr, og det er det danske folks vilje. Det viser sig jo ved meningsmålingerne tydeligt. Det er den, der har sejret. Og det er jo for overklasse, ved enten det er højre eller venstre enten det er borgerlige eller ikke borgerlige, så er det menige folk fra overklassen altid noget, man er fuld af fakt for. Hvad, hvad snakker de om? Jamen, han, han snakker jo, det, det undrede mig egentlig også lige lidt hurtigt i det klip her, om det almindelige danske folk, og det er dem, der har, der har vundet, kan man sige, i, i 2001-valget. Øh, øhm, og de har været forfulgt igennem en længere periode, af de kulturradikale. Et, et et et regime er han ude i også, at kalde det socialdemokraterne og, og de radikale sammen. Øh, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad man kan sige øh, til til det. Nej, det, det er, altså det er sådan en øh, det er sådan en af de mest eller mest brugte øh, kritikker af kulturradikalismen ligesom også. Det er den her foragt for den almindelige dansker, øh, som som som Søren Krabbe også kører meget på her. Øh, det her med at som, eller som, I, som, I, som I, jeg tror også han kobler sammen med, med kulturregeltiske idéer, idéer om småborgeren. Øh, den her sådan, altså at leve på stejspisen, stenjuleliguster øh, for sidst, al, al, al, alle, de der, alle de der begreber ikke. Øhm, Men må man ikke, altså, man må også bare må man ikke vidke sig at der har været en moralsk dominans op til, til det her punkt. Altså man må sige det politiske klima. Man kan sige, det, det, er jo, det var jo noget anderledes tilbage i 90'erne. Altså man kunne ikke slippe sted med at sige noget, der nærmer sig det, som alle går og siger nu. Nu snakker jeg specifikt på, øh, på, på udlænding og indvandring. Ja, ja helt sikkert. Islam. Det, tror jeg, det tror jeg, du har ret i, at der har været et helt andet politisk klima. Altså det er jo også det, Socialdemokratiet, man ser, hvordan de undergår en, en, en lang række forandringer lige for tiden. Altså også, hvordan de er blevet kritiseret for øh, altså sådan typer som Nyup og lykketoft. Øh, som, som sad på, på Socialdemokraternes øh, magt i, i 90'erne øh, var meget sen til og jeg ved ikke om de har gjort det nu, men altså indse at der, er en, der var en bevægelse i, i befolkningen, som for alvor bekymrer sig for flygtningestrøm og integration, indvandring øh, og, og den danske kulturbevarelse øh, det er tit blevet blev affaret med, en, med et fnys øh, og, og på Nyhubs kommentar med at de, øh, dansk folk at de aldrig bliver stueren og så videre så du har fuldstændig ret. At jeg tror, at det politiske klima har skiftet en hel del. Øh, og det er blevet, det er blevet legitimt at og, og også udtrykke sig mere kritisk over for, for flygtninge og indvandrere. Øhm, men jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvordan det gennembrud øh, skete. Altså det, det var vel, der, på den måde kan jeg godt forstå, hvorfor, hvorfor Søren Krav kalder det et systemskifte på det tidspunkt der. Øh, men det var jo lige så høj grad et, øh, hvad skal man sige, et, et, et skifte i den i i hvad skal man sige, den offentlige debat, og i, i, i, i sindelaget, og hvad der sådan var acceptabelt. Ja, <coughs> altså det er også det breb, Lykkeberg bruger, det her med, de, med et skifte i de offentlige sandheder. Og så er en af hans hovedpointer er også, at, øh, at, at få øh, afslutter øh, på en eller anden måde den her, den her kulturkamp, frem for at indlede den ved at så sige det, som man gør her. Øh, og det er, også, det er også noget, vi har, vi har snakket om øh, flere gange det her med. Øh, både at Lykkeværs point det er, at du kan altid først lave en kulturkritik efter, den ligesom er afsluttet. Fordi det er ligesom der, at det, det bliver muligt at, at overskue og øh, sige noget, en samlet fortælling om alle de her isolerede tilfælde, der har været. Og så har vi snakket om flere gange det her med, hvordan, øh, hvordan der har været nogle... Altså, Danmark bliver borgerligt øh, underslutter i start 80'erne, og der er allerede øh, på det tidspunkt øh, eksempler på nogle klare opgør med med Det her med, at man gerne vil have mere faglighed øh, i skolen, øh, uden at det skulle være tilbage til, til, til den sorte skole fra, fra før, øh, før 1960'erne og 70'erne. Øh, og også, at, at sådan noget som ægteskabet øh, ikke længere er sådan den, hvad skal man sige, øh, kedsomhedens endestation øh, eller et eller andet, men, men noget, man, man, man kan, kan realisere sig indenfor, og noget, man siger som, som, som noget opbyggeligt, øh, og, øh, og det, det, det, er for, det er bare for at argumentere for, at, at øh, med, det endelige opgør med, kulturradikalismen sker efter, at den er øh, på en eller anden måde faldet fra hinanden. Hmm. Og dermed også kan man lave koblingen til det, til det vi startede med, øh, at, at der er så få mennesker, som rent faktisk øh, definerer sig selv i relation til kulturradikalismen, fordi det er en... en, en, en øh, en, en bevægelse, som, som helt sikkert har, øh, har øh, hvad skal man sige, haft indflydelse på, på vores institutioner, men, men, men som, en, en, en, en, som noget, man, man direkte definerer sig med i dag, der, der, er, den, der er den måske af, af fortiden i høj grad. Mm. Jeg, husker, jeg, jeg, spurgte min, øh, jeg spurgte min storebror, da, da der var valg i 2001, hvad, hvad der blev ment med eksperter og smagsdommer. Det, øh, det som Anders Fogh sagde, at vi ikke behøver at lytte til længere. Så sagde han jo, at det handler om, at øh, hvis du gerne vil sænke, eller hvis du gerne vil hæve straffen for kriminalitet, og så kommer nogle eksperter og siger, at øh, nej, det har faktisk ikke nogen effekt, øh, så kan han ligesom få lov til at gøre det alligevel, øh, fordi at man ikke behøver at lytte til eksperterne. Og det er, altså, det er selvfølgelig kun en, en lille del af, af analysen, men det, det, det der var øjenåbne for mig, der jeg læste læst Kammer om Sandhederne, øh, det var, at det, som jeg bare så som et, øh, et valg, ligesom alle mulige andre i 2001, altså folketingssammensætningen var færdig i blåt bloks for at være. Det er sket før det. Øhm, det skal Hvorfor hvor var det så vigtigt? Det havde ja, det havde langt flere sådan, øh, øh, ja, kulturelle øh, øh, kulturelle ting indover, så, hvor, hvor det ligesom var et en dominans i offentligheden. En måde at kommentere på, en måde at snakke på, en måde at øh, affej en vis, øh, visse type. Øh, en vis del af befolkningen som, øh, som eller racister, eller småborgere, eller, øh, kulturelle underklasser eller sådan noget. At den, var, den, den kunne man simpelthen ikke få lov til længere. Den, den, øh, den magtfordeling var vendt. Øhm, og nu er det netop de andre, man hører øh, langt oftere. Det, det vindende argument er, hvis man er for blødsiden, hvis man er for slap. Hvis man, ikke, øh, hvis man ikke kræver øh, faglighed og disciplin i folkeskolen, og hvis man ikke er hård øh, på indvandring om, indvandringsområder, sådan noget, så har man næsten tabt på forhånd, fordi den, ligesom, den er vendt på en, på en tallerken, den der øh, magt. Det, det, det går meget godt i tråd med også demokratiopfattelsen, som man Løkkeberg også taler om på et tidspunkt. Altså i 1975 var det, var det et dannelsesprojekt, som du også har været inde over, altså med øh, folkeskolereformen der osv., øh, hvor øh, i, i, i, i nullerne og frem, der blev det et forsvarsprojekt. Altså det er igen den her med at, at ligesom have etableret et eller andet, vi der er også mange af de ting, som kulturradikalismen og, og, og det, der fulgte, på en eller anden måde har fået, som vi også snakkede om, institutionaliseret, eller i hvert fald kanoniseret også kulturelt med litteraturen og film og hvad der ellers er, øh, som, som faktisk de, de borgerlige, også Brian Mikkelsen, som jo slog sig op på at lave den her kanon, jo virkelig ender med at kanonisere en hel masse mm. øh, kulturradikale mm. øh, ting, ikke? Så det er jo meget sjovt. Der er jo ikke, jeg tror ikke, der er nogen, og det er også øh, det, Hans Hertel nævner i, i, i sin Politiken-artikel, at Battle Hårter sagde, at vi alle sammen er kulturradikale på en eller anden måde. Ikke? Mm. At jeg tror, man på en eller anden måde har accepteret, at kulturradikalismen har haft sin indflydelse, men man har så fundet de ting der, altså konsekvenserne af den seksuelle frigørelse, bliver også måske mange på holdepunkt for eksempel for mange, mm. som man så gerne vil reagere på med slutter og, og så videre, som jeg nævnte før, øh, og som får så igen øh, altså opsummeret på på en eller anden måde pinpointer det, der egentlig er problemet med kulturradikalismen, med hans øh, perspektiv. Helt klart. Jeg, jeg, jeg vil også super gerne lige sige noget til, til det der med, hvordan at, altså den der battle hårdt. Øh, eller det, det udsagn om, at, øh, at vi alle sammen er blevet en kulturradikal i en eller anden forstand. Øh, fordi det er også, altså det, det synes jeg er en af de mest øh, sådan, punkter øh, pointer i, i kamp om sandheden, og det er det her med, hvordan at det umiddelbart kan virke deprimerende nærmest, at man, i, I den her kamp om de offentlige sandheder, der går man fra noget, hvor det for eksempel i 90'erne, for at bruge et konkret eksempel, øh, er racistisk at sige de ting, man gør i dag. Øh, altså at, at der sker et, et skifte fra, fra på mange måder en ekstrem til en andet i, i hvad der er legitimt at sige i offentligheden, og som også går meget godt i spænd med øh, covered på det er så meget ja, på, på kamp om sandhederne, som er en hånd, der trækker et, et sort stykke karton hvor der så øh, trækker det til side, og så øh, åbenbart der sig et helt hvidt stykke øh, karton nede som, som en, en, god mit, en, en god metafor for det her. Og det og er og også re, i relation til sådan noget, som det kan også være deprimerende, at man kan gå fra Obama til Trump øh, i, i USA. Ikke? Altså, det er jo nogle meget ekstreme skifte eller skift, som, som gør, at det måske kan være, det kan være svært at se, at, at der rent faktisk er, er fremgang. Øh, at, at, at der sker øh, noget progressivt. Øh, men så er en af pointerne, at, at der sker i de her øh, forskydninger, der sker der en, øh, en, en offentlig erkendelsesproces, som, som Lykkeberg kalder det, som jeg synes er et virkelig godt begreb, hvor at der er visse sandheder, der bliver etableret eller visse værdier, der bliver øh, etableret som reelle sandheder, uafhængigt af de her magtskibelser. For eksempel sådan noget som, øh, som ligestilling mellem rettigheder for homoseksuelle, som der jo heller ikke er nogen øh, borgerlige, øh, som, altså, som, som måske var, var, var, øh, var, var det, der var i opposition til, til kulturradikalismens... Øh, ideer om um, um den frigørelse, der ligger i de her ting, øh, som var i modstændelse dengang. Okay, nu bliver det kommet til sted her. Men det er, bare, altså, de er, det er vedtagende sandheder i dag på tværs af hele det politiske mm. spektrum. For, øh, jeg håber, det gik igennem det der. Ja, ja, jo præcis. Og det er dem, vi forsvarer os med. Og mm. vi siger, hvorfor er, hvor, hvorfor er muslimsk indvandring for mellemmændigheden noget at problematisk? Altså argumentet, ikke. Nå, det er fordi, de, de, de er ikke med på de her helt grundlæggende og det er jo så sjovt, at, det, at det, samtidig med at det kan være helt grundlæggende værdier øh, for det danske folk, som har levet sammen i 2000 år på et samme land, og så, så vi sådan en samme, som hører. så er det åbenbart nogle værdier, som er meget, meget nye. Øh, som, vi, som vi alle sammen øh, bekender os til, og som er helt grundlæggende. Men der er, det jo, der er det jo problematisk begge veje, altså både, både at tilskrive det til, til det her øh, gamle, gamle, gamle folk, som har levet sammen i så, og så mange år, ikke? men det er samtidig også problematisk at sige, at det er kulturradikalismen, og, og den der øh, progressive bevægelse i sig selv, altså i kulturradikalt øh, øh, perspektiv, eller altså, altså, i familie med den tilgang, øh, fordi det, det progressive er jo ikke kulturradikalt nødvendigvis, det progressive eksisterer jo også uden det kulturradikale, og det progressive er både venstreorienteret og højreorienteret. Altså det er jo ikke noget, man kan isolere på den måde. Så det er derfor, når, når Søren Kraup siger, at vi er gammelt folk, så, så, så det, det, det, det er det svært at, at, at finde belæg for. Men det er også svært at finde belæg for, at det er den der kulturradikale bevægelse og den tankegang og frigørelsen og kulturens, øh, hvad skal man sige... Øh, måde at frigøre os fra alle de her forskellige øh, bånd, øh, fra traditionerne. Det er også svært at se belægget for, at det nødvendigvis kun er den bevægelse. Så, så, så det er også derfor, at det faktisk går ud fra, at vi vender tilbage til, men altså, at sådan et problem, som med, med, med historien om Danmark for nylig, ikke? altså hele den her DR-debat, og alt det her med, hvad man fortæller, altså historien som, slag, historien som slagmark, som, som der også er lavet et program der på, på DR, faktisk sjovt nok, om hele den her debat. Altså, det er jo også, hvordan man fortæller historien, ikke? Hvis man er ved med at sige, at det er de kulturradikale, og det er socialdemokraterne, og det så videre, der har skabt det her, så er det problematisk. Men hvis man siger som Kraup også, det er danske folk, der er gammelt, så er det også, så er det også et problem. Så der er, er mangler lidt et blik i det hele taget. Så I den her kulturkamp, det er måske det, der er hele problemet, at den er for ekstrem på begge poler. Der er ikke nogen, der har den her øh, pragmatiske tilgang til det. Det er det, der er hele problemet. Det er lige så høj grad Rifbjergs, Rifbjergs problem, som det er Kraups problem. Pra pra pragmatisme, det er ikke rigtig eksisterende i hele den her debat? Øhm, nej, det er... Det kan man roligt sige, og, og, og sådan set også... Ja, nu nævner du DR, og det er og det sjove ved er det er jo, at det er virkelig der, hvor... Det, det er den mest konkrete kampplads, vi har i dagens Danmark, øh, for den her kulturkamp, fordi øh, der, er lidt, der er lidt det samme, som... Øh, som blev valget i 2001, en masse hævdede at øh, andre var kulturradikale og så sidder dem, der bliver beskyldt for det og siger nej, det, det, det, det kender vi ikke noget til og det er nærmest altså, det er nærmest hver eneste gang, der bliver lavet en, øh, en dramaserie fra DR eller et eller andet historisk program eller, eller um, en, en større produktion, at der så kommer den her beskyldning. Og jeg ja, personligt synes, jeg, at diskussionen er lige spændende hver gang øh, fordi at jeg på den ene side sagtens kan forstå den, øh, den fløj, der, der anklager dem for at være kulturradikale, så altså typisk folk fra DF. Fordi, øh, altså hvis vi tager sådan et, øh, sådan et eksempel som Borgen, som er en, øh, en helt vildt god øh, dramaserie, så, så er øh, den sympatiske hovedpersonen jo radikal. Øh, på alle måder, kan man sige. Og den store, øh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, at det er den store skurk, men den store modpol til hende er i hvert fald formanden for Frihedspartiet i serien, som jo er Dansk Folkeparti, øh, Svend Aarhus Altum. Og jeg vil lige øh, spille et klip fra, øh, fra serien, øhm, som meget godt, øh, som meget, sådan, i meget få udsætninger sådan konkret stiller den her øh, øh, konflikt op, som vi har snakket om. Jeg mister min værdighed. Det er da din egen skyld, vi råber ejer en gang imellem. I vil jo ikke høre efter, men vi har været tause længe nok, Birgitte. Vi er jo ikke stuerigene, vel? Nej, og det er sindssygt søn, for jeg Kan du ikke se det? Du tager offerrollen igen, Svend Nej, Nej, jeg gør jeg vil bare fortælle dig, der er et Danmark, som du ikke kender til, og som du måske slet ikke ønsker eksisteret. Det er de små familier med kakkelbordene og færdigretterne, og et liv, som du helst vil være uden. Dem er der sgu nogen, der skal passe på, det, og du gør det fandeme ikke. Men det gør du, svært Det gør du ved at sende børn i fængsel, ikke? Øh, ja, og det her, synes jeg, er, øh, er færdigretterne. Øh, fordi det, det betyder i den her sammenhæng, er jo øh, kulturel underklasse, kan man sige. Og det sjove er, at jeg har jeg, ja, jeg downloadet det her fra, fra nogen, der sikkert har oplevet det fra England, hvor der er engelske undertekster, og det er det, er blevet oversat til, det er TV dinners. Øh, og det er, jo, det er jo det begreb, man bruger herovre. Altså, det, er, øh, det er netop ikke sådan en, en økonomisk forarmet underklasse, det er folk, der, folk, der ikke kan finde at lave mad. Det, dårlig er, smag, ikke? det er er dårligt smag, ikke? Øh, man kan også nævne, ja, alt øh... Den brølende hjort. Ja, præcis. præcis. Det, det, det er i den, den linje der, ikke? Øhm... Og det er jo derfor, det er det, jo det, det, det, det, det, det ømmeste punkt, ikke? Der er også det citat i, i, i Lykkebergs kamp om sandhederne, altså fra Tage Skov Hansen i virkeligheden, et, et foredrag, han holdt på et tidspunkt, øhm, hvor han taler om, at man kan kritisere en mand nok så meget for hans øh, ja, politiske overbevisning og så videre, og han vil forsvare den, eller måske endda blive stolt, osv. Men hvis man begynder at kritisere hans, øh, hans indretning og hans, ja, hans billede på væggen, osv., så, så bliver han øh, for alvor såret, ikke? Fordi det her smagsspørgsmål er virkelig, virkelig delikat. Altså det, det er noget, der kan få folk helt op øh, og støde. Øhm, og det er jo derfor, det er også, igen, det er som public service station, igen og igen kan, kan starte sådan nogle, øh, Det nogle... Altså, de, jeg synes, det, det er meget spændende, hvordan de har, har, har, har fremstillet de her karakterer, som du også selv nævner, altså er en radikal overfor ja, det, der svarer til Dansk Folkeparti eller, eller Fremskrittspartiet eller noget lignende. Ikke? Det er sådan det, det primitive overfor det kultiverede, og det er det er land over for by, altså han Ole Testrups øh, jyske mm. dialekt der, overfor, øh, hvad hedder hun... Øh... Birgit Nyborg. Jeg ved, hvad hedder skuespilleren? Sissebøt uh, Knudsen. Ja, C .C. Uh, uh, mere rigsdanske, uh, hovedstadsorienterede uh, tilgang til ting, uh, og det internationale udsyn og osv., det er virkelig også sat på spidsen. Mm. Og det uh, kan man næsten sige sig selv, vil provokere en hel del mennesker. Og det, det provokerer folk af, af en ting, men en anden ting er også, som Lykkeberg også nævner, uh, den her bevægelse i løbet af 70'erne, som jeg efterhånden har nævnt mange gange, altså, altså følgen af kulturradikale jeg ved ikke, om man, om man som sådan kan sige, at ungdomsoprøret var en direkte følge af kulturarbejde. Men der var nogle strømninger, der gjorde, at 68 blev til det, det blev. Men i løbet af 70'erne var der den her, som Lykkeberg kalder, et postuleret erfaringsfællesskab mellem den akademiske overklasse og arbejderklassen. Og den her, og den her altså, universitetsmarxisme, øh, som så også udtrykker sig i, igen i smag, øh, og i den her underlige, det er ikke ironisk, det er heller ikke sarkastisk, men det er også sådan noget kitsch, altså sådan et begreb som kitsch er jo dybt provokerende, kan jeg godt se idéen i, øhm, altså for, for dem, der bliver lavet sjov med, eller dem, der bliver, hvad skal man sige, øh, ja, dem, der ofrende. offrende, om man så må sige. Øh, og et eksempel på det her var i løbet af 70'erne, de her øh, universitetsstuderende med, med langt hår og piber, som gik i murejakker, øh, for at vise deres, øh, deres sympati med, øh, og solidaritet med, med arbejderne, altså murene. Og hvis man som mure sidder og, og, og kigger på det, bare hvis jeg skal forestille mig det, så er der mange forskellige problemer, altså, og, og, og, og man står overfor som universitetsstuderende og som mure. Altså det, det er ikke, de to liv er ikke øh, direkte sammenlignelige. Så, så jeg kan godt se provokationen også, selvom det er ment som sådan en, øh, jeg forstår dig, øh, det er også at tale ned på en eller anden måde. Jamen helt klart. Og, altså, så kan så, så... det opfattes som i hvert fald? Og jeg synes, at den, der, den der alliance, du snakker om, om, selvom der selvfølgelig, som du også peger på, er sikkert der er der nogle, nogle problematikker i den, men det har jo, specielt i, i, i, i efterkrigstiden, øh, en stor del af den, var det jo en, en klar alliance mellem øh, den kulturelle overklasse øh, og socialdemokratiet øh, og arbejderklassen, hvor at arbejderen skulle øh, befries øh, fra øh, kapitalismens destruktive kræfter. Det var kapitalismen, der var modstanderne, ikke? hvor så lige for at vende tilbage til, øh, til, til, til Anders Fog og, og 2001, der, der er det bemærkelsesværdigt, og det, øh, det, det der på en eller anden måde er. er, er ja, det er en vild omvending, det er, at, at der bliver fjenden netop den kulturelle overklasse, hvor det er en alliance mellem øh, den økonomiske middel overklasse og, øh, og, og den del af samfundet, og øh, underklassen mod netop mod det her foryneri og, og den her. Øh, den her afgangse, som, som jo, er, er, hvad skal man sige, skal forstås som den kritik, som er meget øh, typisk øh, rettet mod det er den her definition af hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, hvad der er god smag og hvad der er dårlig smag. Øhm, ja. Og hvad og der er det moralsk gode og hvad der er det moralsk forkastelige. Helt klart, helt klart. Og det er bare, øh, altså det, det, det er igen noget, jeg synes, som jeg synes kamp om sandheden er, altså at forstå hvad der skete i 2011, mm. med, med, øh, med sådan nogle argumenter som det der, det, det, er, sådan, det er virkelig øh, åbenbarende. Ja. ja. Det er også meget sjovt, altså, for, hvis man taler sådan lidt mere realpolitisk, altså hvis man sidder i en situation, øh, som øh, en del af arbejder eller underklassen, eller hvad man skal kalde det, øh, og er udfordret på sit arbejde, altså der kommer flygtninge, som øh, kan tage mange af de samme jobs som man selv, øh, så, så, er det, så er det svært at diskutere med en, Øh, Akademiker, der har den moralske øh, overhånd på en eller anden måde, ikke? Altså, der er simpelthen et, et mit, mismatch der i den forstand, og det er samme gælder for kunsten, altså det er også det, Rendal reagerede på. Altså, abstrakt kunst, hvordan er det relevant for mig? Altså, jeg, jeg forholder mig til øh, mine øh, ja, lønvilkår, eller hvad der ellers er, sådan nogle ting, ikke? Som er meget, altså, konkrete øh, ting, fordi det måske er en mere udfordret position, eller i hvert fald været historisk, en mindre privilegeret position, at have det hårde arbejde, det fysiske arbejde, ikke? Så, så, så på den måde er det også øh, svært at, at acceptere, kunne man forestille sig en sådan en, en kunstig et, et, et kunstigt forsøg på at sætte sig ind i øh, øh, den levevis, som er er udfordret, og meget mere konkret end, end hvad skal man sige det her tanke øh, univers, som, som akademikere og i højere grad befinder sig i. Jamen klart, og det er også fordi hele blikket på det er forskelligt, fordi det der typisk karakteriserer den økonomiske over- og det er jo nytteværdien. Hvad gør det godt for, at man skal have noget ud af det? Ikke? Og det er, jo, det er jo typisk vulgært for den kulturelle overklasse, ja. øh, hvor, det, hvor det har en værdi i sig selv af kunsten, for eksempel. Ikke? Mm. Øhm, og det er også derfor, øhm, at altså, det, synes jeg, det er nogle sjove øh, figur man kan genkende, hvor, hvor hvis du har en forfatter, som, øh, som, selv, som, som, øh, som laver reklamer, så sælger han ud, ikke? eller laver en bog, der appellerer bredt, det har ikke værdi på samme måde hos den kulturelle overklasse, som den økonomiske overklasse. Det hele blikket på, hvad der har værdi, øh, eller hvad der, hvad der er det gode og dårlige, det er ligesom forskelligt. Og man kan sige, det er den, hvem der får lov til at definere det i offentligheden, der er skiftet. Mm. Og det er også den der debat om privilegieblindhed, kommer ind i billedet. Altså hvis, hvis, hvis den kulturelle overklasse afskriver øh, massekultur og, og nytteværdi-tankegangen øh, mm. som vulgær eller, eller åndsfag på den ene eller anden måde, så er det jo, det er jo igen provokationen. Øh, nummer et for, for folk, der sidder og, og har den her smag og mener mm. de her ting. Ja. Uden at de nødvendigvis øh, ser det selv som en, en produktion. Altså, det er også det der er i blindheden der. ligger. Ja, nemlig altså sådan en blind, blindhed over for for, for dominans, fordi det har også været en, et, et gennemgående træk det her med, at, at, øhm, at kulturradikalismen har øh, eller eksponenterne for den har, øh, har ligesom antaget, at, at der var øh, formel lige adgang til for eksempel den demokratiske samtale, øhm, og hvis man ikke gjorde sig gældende her, eller ikke kunne gøre sig gældende, så er det et udtryk for dovenskab mm. Og en eller anden total mangel på, øh, på forståelse for, at den kulturelle og sociale kapital, man får øh, for eksempel gennem hele sin opvækst og hele sin socialisering, hvem dine forældre er, hvem, øh, hvilke andre børn du hænger ud med, og, og så videre, og så videre ikke, som har e enormt stor indflydelse på, hvad dine kompetencer og, og hvilken, øh, hvilke rådrum, du har, har senere hen i livet, øh, gør, at en... en Søn af en, af en, af en, arbejde, eller en søn i en arbejderfamilie har øh, umiddelbart langt dårligere forudsætninger for at kunne gå, begå sig i øh, den demokratiske samtale, fordi at den sker altid på de præmisser, som er sat af de privilegerede. Mm. Og det, det, det, det, det virker til at have været... Øh, ja, det ved jeg ikke. Den, den, der, den der blindhed ligger i en manglende forståelse for det, her også på en eller anden måde, ikke? En af de ting, som, som løber meget pointeret i bogen, det er, at der er mange, der, der mener, at opgøret kom, det er også noget, du var inde på tidligere, Kristoffer, at opgøret kom i 2001. Og hans point er netop, at, at opgøret havde været undervejs længe. Og en af de ting, øh, en af de ting, han fremhører den, i den forbindelse, det er alle de formandsskift, der var i de, i de store partier i 90'erne. Fordi det er ikke nok med, at det er, er skift fra sådan, øh, holdninger og hvad man kan sige i offentligheden, så er det også øh, skift i den, altså i persontyper, hvor i Venstre, så havde du øh, Peter Brixthofte, som på et tidspunkt var formandskandidat i Venstre. Så han var sådan en rigtig levemand, han var sådan en rigtig øh, øh, bykongen. Ja, præcis, og, og store øh, middag og vin og rigtig sådan hedonisten, ikke? Øh, og så på den anden side, øh, Anders Fogh, som ligesom stod for Asgesen, øh, øh, og hvad hedder det, og, og og gøre sin pligt, og, og være dedikeret, og være fældforberedt og sådan øhm, Og er Fogh formand, øh, og Brækstof i fængsel, ikke? I Socialdemokratiet ja. havde du øh, øh, Svend og øh, Poul Nyrup, hvor Svend han var lægesøn for Aarhus, og Poul, Poul Nyrup var øh, arbejderdreng øh, for Esbjerg, Og var på et tidspunkt under formandsvalget, hvor, hvor Poul Nyrup blev spurgt, er der noget, øh, Svend er bedre til, end du er? Og så sagde han, øh, ja, tennis. <laughs> altså, han udpegede en overklasse markør hos sine modstandere, ikke? Hvad siger øh, jeg, sige, jeg er ligesom i forbindelse med, med, det, med det jævne, og det, det, det er rigtigt, ikke? Og øhm, i de konservative, der havde du øh, Hans Engel, som var den her veltalende, charmerende øh, formand, der så kørte galt på, på motorvejen, og så fik du en, en kort periode med, med Sti Møller, som var sådan en, en intellektuel, og, og så Pia Crispus Møller. Og så fik du så Ben Bensen, som var, som var sådan en tidligere øh, politimand, og altid, øh, hvad hedder det, øh, refereret til ting fra virkeligheden, ikke? Så du har, du har samtidig med et skift i, i, sin, øh, i, i holdninger, så har du også et skift i persontyper, hvor de ting, der er, øh, de ting som er værdifulde i den økonomiske middel- og overklasse, ligesom bliver, bliver mere fremhævende end det, som den kulturelle overklasse typisk øh, øh, synes er godt. Altså improvisation og det lejende menneske og, og, og den slags, ikke? Mm. Ja, Rifbjergs øh, skrammel ja. med spanden, ikke? Ja, ja skrammel, er præcis. Ja, ja, der er pointen det. netop, at, at det, det, det er sket. Det sker inden 2001, ikke? Mm, uh, 90'erne, ja. Er ja, 90'erne, ikke? Uh, bare igen for at understrege, at, at uh, som du også netop siger, at, at det for, systemskiftet af fås uh, i hele hans uh, klip, som vi også uh, hørte tidligere, det er afslutningen, konventionen på det opgør, der har været længere længe undervejs, ikke? Vi vil være ved vejs ende, tror jeg, um, jeg kan kun øh, anbefale alle at, øh, at læse Kamper med Sandhederne. Jeg synes virkelig, det er en... Man får virkelig kommer rundt om rigtig mange ting. Det er en meget øh, omfattende bog, og den er rigtig god til at forklare mange af de, øh, mange af de konflikter, vi ser også i vores tid. Danmark er i 2.100. Ja, Danmark i 200. 100, ja. Og, be og begreber er god til at forklare begreber, Jacob. Som vi snakker om, kitsch for eksempel. Hmm. Et begreb, jeg ikke havde tænkt over, havde så meget faktisk, og så meget var så problemfyldt. Hmm. Jeg synes, det er meget sjovt, hvordan han binder en masse begreber sammen og sætter dem i en kontekst, altså i en, en kulturkamp, mm. øh, som faktisk, øh, hvad skal man sige, på en eller anden måde bruger på nogle begreber, faktisk. Ja. Altså, de, de eksemplificerer lige pludselig øh, faktisk hele essensen i, øh, hvad der er på spil ja. i øh, den Præcis. kultur. Altså hvorfor den brølende kronjord er så problematisk? Ja. Det er bogen, det er måske det, den, der er virkelig god til at ja. forklare. Hvorfor er den virkelig bare? Mega Ja, det har han virkelig... Han har et, et fantastisk blik for analogi og, og, og, og lignelser også, og som jeg nævnte også tidligere, altså med de her litterære henvisninger og så videre, og, og, og altså eksempler fra fiktionen. Mm. Ja. Det er så sammenholdt med de her begreber, og meget konkrete eksempler af altså den brune brørende Helt klart. Det synes jeg også... Øhm, bare lige en hurtig kommentar til sidst. Altså, den, den der måde at bruge litteratur, øh, musik, film på, er, er også... Er, har været uset for mig indtil, indtil mødet med den her bog. Mm. Det der med, at, at det jo, det jo, han bruger det jo på den måde, at, at, at, at, at kunsten er et spejl på, på kulturen. Og ved at gå og dykke ned i, øh, i de her forskellige ting, så, øh, så får du muligheden for netop at opleve, øh, eller opdage og opleve øh, den her øh, den subjektive dimension af, yes. hvad der sætter forskel mellem de forskellige øh, grupper og klasser. Mm. Øh, I i, i sammenligning. Ja, altså hvordan opleves klasseforskelle i det helt konkrete liv? Ikke? Præcis. Ja, ja, det er den uh, anbefaling det er næsten ikke godt. Jamen den er den er, den er virkelig, virkelig god. Ja. <laughs> øhm, Christoffer og Mikkel, tak fordi I uh, gader være med Selv i den anden Selv tak. Det var hyggeligt. Velkommen. Det det. Og glæder jeg til næste program.